Ah, ja, solbrännan sitter kvar här nu efter sommaren här nu och ja, jag vet inte hur, hur gudalik jag känner mig men ja, eh, låt gå för det. Jag eh, känner mig ändå någorlunda kapabel och, ja, och redo att genomföra någon form av, av hjältedåd hur eh, minimalt än må vara. Ibland kan det ju faktiskt kännas som att man har gjort ett stort dåd när man har suttit och, och klarat av en inspelning. Särskilt om det har varit en, en väldigt lång eller tuff dag, och så när man kommer hem och sätter sig. Ja, då ska man sitta här och prata och. Hur kul det än är, det är en utmaning. Man känner tröttheten ligga på ibland. Och man bara känner att... Åh, huvudkudden kallar på mig. Jag vill bara sova en stund. Men jag har en och en halvtimme framför mig här nu. Det, det ska gå. Jag ska frambringa alla mina krafter från alla dimensioner. Och bara genomföra det här till bästa möjliga. Sen kan jag slockna. Absolut. Så kan det kännas ibland. Och ja, det, det är väl... Eh, ofta en, en viss mått av koffein och tein som krävs där också för att verkligen kunna kämpa sig igenom eh, vissa inspelningar när det har varit som mest hektiskt. Men eh, det funkar ändå och eh, ja, man, man kommer ändå igång och får den här lilla kicken när inspelningen väl sätter fart så eh, det, det hjälper ju till det också tycker jag. Jag, jag, jag har själv suttit och blivit lite så här teberoende medan jag spelar in så jag sitter och hivar i mig hinkvis med te vilket gör att man, man kan känna vissa behov efter ett tag och det, det har ju en tendens att hålla en vaken åtminstone så jag, jag har väl en dubbeleffekt där varm dryck och annat. Ja just det, det, det ger ju en extra effekt där också och det, det känns som att man verkligen vill, vill få sin poäng framförd så snabbt som möjligt. Så det eh, hjälper väl till att, att koncentrera inspelningen lite grann och bara fokusera på det som är viktigt så att vi kan bli färdiga och få gå på toaletten slutligen. Någonting sådant ja, men på tal om stora mängder med vatten... Vi ska prata om havet idag eller äventyr till havs och det är väl lite trevligare miljöer än att sitta inne på en toalett för här är det grönska, här är det öar, här är det stillsamt för det mesta hav att se ut över och jag vet inte vad du tycker men, men det finns en anledning att det här kallas för en, en typ av paradis. Jag, jag njuter när jag ser sånt här. Ja, mm, oh, du skojar inte det här underbara tropiska miljöerna med det här glasklara inbjudande vattnet som drar in mot stränderna och en Hav som aldrig tycks sluta, som är så mystiskt och bara skriker efter en och bara ger sig ut där och utforskar vad som finns och, och känna kluckandet mot båten när man far genom vågorna där. Ja, det är. Det är verkligen ett paradis, det är det. Det är det verkligen. Och även om verkligheten i många fall överträffar dikten så. Är det här en typ av miljö som jag älskar att se i animerad film just mm. därför att många animatörer, särskilt från de större bolagen, de lyckas få till sådana fantastiska fantastiska tolkningar och dagens film är ju inget undantag för här har de tagit någonting som ändå känns förhållandevis realistiskt fortfarande och har ändå överdrivit det på det där uh, sättet som man förväntar sig av en animerad film det är storslaget det är buskigt, det är lummigt det är härligt, lianer överallt, palmer och allt möjligt annat och ja... Det, det är sån stor mysfaktor här att jag, jag vill bara ta en kukosnöt, sätta mig i skuggan och njuta. Ja, man, man känner det nästan i, i många sådana här filmer när man får uppleva miljöerna här att man, man känner havsbrisen, man eh, känner den varma vindens smeka ens hår och man känner dofterna från alla tropiska blommor och nästan smaken av kokosnöterna där också. Det, det, det känns verkligen... Verkligt, även om det i många fall är förskönat och överdrivet så, så har de fångat essensen så bra att man bara sugs in dit i den här världen och, och man vill inte därifrån. Verkligen inte. Och jag kan känna lite så här i efterhand att jag är besviken på mig själv att jag inte gick och såg den här filmen på bio därför att det måste ju ha varit en storslagen upplevelse att se miljöerna, figurerna och allt annat i, i storslagen biotolkning. Jag menar, mm. jag har en rätt schysst tv hemma, men, men det är inte riktigt samma sak. Att gå på bio är en upplevelse. Och ja, den upplevelsen jag fick hemma, den, den var fantastisk. Jag kan bara tänka mig hur det var där. Ja, det, i många fall kan det förhöja upplevelsen på bio men ja, det är kanske inte alla gånger det, det riktigt funkar för mig i alla fall att jag, jag gärna sitter hemma istället för att kunna avskärma mig från allt runt omkring och bara sjunka in i filmen där... Där funkar hemmabion väldigt bra för, för min del men i vissa fall just när det gäller de här storslagna miljöerna och får se det på en, en så enorm skärm istället det är, det är en mäktig upplevelse. Ja, det ska ju påpekas att där är betydligt färre skrikande barn hemma jämfört på bio. För i och med att det är barnfilm får man ju räkna med att där, mm. där är en och annan barnfamilj i salongen. Och exalterade barn, de, de hörs på olika sätt och vis. och Det de kan man ha visst överseende med beroende på nivån. Men eh, jag tror vi alla har skräckhistorier om, om barn som springer och skriker och har sig i biosalonger och fullständigt för förstör upplevelsen men mm. lyckligtvis är de tillfällena ja, de är relativt få egentligen, men de är där man, man är drastiskt medveten om att det är en möjlighet Ja, det är faran som kommer till på köpet när man har biobiljetten i handen. Man vet inte vad som kommer att hända. Det kanske kan tillföra någonting i vissa sammanhang och få mysterieaspekten till på köpet. Men av det här slaget att bara ha massa... Ljud runt omkring mm. i gälla intensiva toner som bara skär genom öronen som en kniv. Det, det, det resulterar sällan i en, en angenäm upplevelse och där, där, där kan man nog gärna vilja hålla sig därifrån när det gäller familje- och barnfilmer. Om man faktiskt vill se filmen ostört, det, då kanske man inte ska bege sig till biosalongen kanske. Nej, men, men om vi ska vara helt ärliga. Barn är ju inte det enda som kan störa på biosalong. Vuxna och tonåringar kan göra lika bra jobb på den fronten om man har otur. Och man kan ha någon med väldigt prasslig godispåse och sådant också. Det, det finns mycket som potentiellt kan störa. Man, man får försöka ha en förbiseende inställning till det. Men, men ibland blir det verkligen horribelt. Usch, usch. Uh, och då, då är ju tv-soffan väldigt lockande faktiskt. Mm. Men om vi, vi går ifrån det tråkiga och ser till solskenet och allt det glada istället så har vi ju faktiskt haft en, en väldigt stark filmupplevelse idag. Och det är väl på tiden att vi faktiskt berättar, vad är det för någonting vi har tittat på? Jo, vi har ju sett på Moana eller Vajana som filmen heter i vår del av världen från 2016 i regi av Ron Clements och John Musker och med manus av Jared Bush. Och det där med namnet förvirrade mig extremt mycket därför att när jag började se trailers och liknande dyka upp om den här. Då heter den Moana och, och man eh, tog det till sig. Okej, okay, det här är nästa stora Disney-film. Det ska bli spännande att se. Sen började den helt plötsligt att dyka upp i trailers och posters och liknande som Vajana. Och jag satt och tänkte, Vä, vänta, nu här. vad är rätt här egentligen? V varför har de bytt namn? V vad är det för problem här? Och tydligen så, så fanns där ett par små, små, små farthinder för Disney när de, när de skulle ja, ge ut den här filmen. Därför att eh, det fanns copyrights på Moana i olika delar av världen och eh, det fanns andra saker som också använde det namnet i andra sammanhang som, som Disney som familjeföretag kanske inte ville, ville bli associerat med. Mm. Mm, ja det kan ju ställa till det lite grann. Eh, bara en, en, en sån sak som en trademark är ju är en, en, en klar miss därför eh, där har man eh, tydligen missat att namnet var registrerat i, i Europa och därför inte riktigt kunde kallas för, för Moana här så de har tvungna att tänka om lite grann. Eh, sen så, så finns det ju vissa... Vuxen aspekter av namnet här också som kan ge lite tvivelaktiga associationer som inte riktigt har med disneys värderingar att göra kanske som hjälpte till att, att skapa det här beslutet att döpa om både filmen och hjältinnan här till, till något annat men... Ja det är väl kanske inte självklart att en sån sak som ett namn kan få en, en trademark när man skriver en historia och därför har de väl inte tänkt till ordentligt i, i förväg här nej, ja, Jag tror att man utgår ifrån att ett namn är okej okay. och jag tror Disney tillåter om de har copyright på någonting att, att folk heter det här namnet. Visst, inga problem. Det är inte någonting som vi kommer att ställa till bekymmer om. Men sen är ju trademark särskilt i, eh, i USA. Det är en väldigt underlig sak. Jag menar... Eh, de har ju en, en massa juridiska problem med ja, äganderätt och allt möjligt annat. Jag, jag misstänker att bara det ämnet skulle kunna fylla en hel podcast om vi var intresserade nog att göra en. Men mm. det, det är komplicerade saker. Reglerna är olika över hela världen och ett stort bolag som Disney. Ja, de, de måste ju försöka gardera sig på alla sätt de kan och det är ju oturligt när någonting sånt här händer för då, då måste man anpassa sig och det det förstör ju lite för filmen för jag, jag misstänker att jag är inte den enda som var förvirrad över de olika titlarna och namnen och så vidare men ja, jag lyckades ju lista ut vad den hette här och ha kunnat titta på den och därefter så var ju bekymren desto mindre. Ja, det, till slut. Men det, det är en del förvirring. Eh, det, det måste man ju ändå säga. Eh, speciellt när man ändå sätter sig ner och, och ska se den här filmen som vi gjorde här nu. Och jag valde att se den engelspråkiga versionen av Vajana som den heter i Sverige. Men jag var ju fullkomligt övertygad om att eh, den engelspråkiga versionen där skulle Geltinnan ändå heta och kallas för Moana. Men här har de ändå Gjort en ny inspelning på bara namnet så att de även i den engelskspråkiga ...versionen heter Vajana... ...vilket gjorde mig lite konfunderande... ...men vänta nu var det tvärtom... ...så att det hette så där och så här här... ...så att det, det, det krävdes... ...att man, man googlade lite grann... ...innan man förstod att... ...nej det, det måste vara så att de, de... ...gjort en helt ny inspelning... ...med det nya namnet... Till, ...till den europeiska versionen här... ...så att det verkligen inte ska bli några... ...juridiska problem... Ja, jag misstänker ju att de bara har ut den dialogen där namnet är med i, mm. därför att det skulle ju vara slöseri på pengar att spela in ja, hela dialogen en gång till. Det är ju samma mm. röstskådespelare, så ja, de, de har gjort det snyggt måste jag säga. Jag gick in och tittade på ett par röstprover och ja, det låter exakt likadant. De har lyckats reproducera det de vill göra med ja, humör, tonläge och liknande, så... Det, det, det är väldigt liten skillnad då med undantag för att namnen är olika så det, det, det bidrar inte till någonting åt ena eller andra hållet. Det är ett namn, de, de säger det på rätt sätt och det fungerar. Ja visst, fungerar det här? Det, det märker man inte någonting av överhuvudtaget i, i slutprodukten här i alla fall och... Frågan är bara vad, vad vi ska kalla huvudpersonen här nu, vilket namn vi väljer att och, och anamma som, som, som vår hjältina här. Ja, rent tekniskt så har vi ju sett den, den europeiska utgåvan med, med engelskt språk och då är det ju varianna, men äh, vi hoppar mellan och använder bägge två, för bägge två är ju faktiskt korrekta. Det ena är mer korrekt på ena stället, det andra är mer korrekt på andra, men äh, det, det, det är helt rätt oavsett vilket. Det är ju det så eh, man får vara beredd att det, det, det kommer nog att och, och hoppas lite med mellan de båda namnen här för att eh, som sagt det, det kan lätt bli lite förvirrande och konfunderande här när man sitter och pratar eh, så det, man får försöka ha lite överseende med det tror jag. Ja man får ta ett litet magplask om det blir det och med tanke på allt vatten så, så får man väl eh, acceptera att det drippar och droppar lite här och där. Men ja, vilken, vilken upplevelse det var att se den här filmen. Jag, jag var lite mätt på Disney faktiskt när jag skulle titta på den här. Och kan vara anledningen till att jag hoppade över den på bio. Därför att jag, jag kollade på Frost och Frost var jättetrevlig, jättegullig. Det är en Disney-film den också men det var någonting där som bara gjorde att jag kände att okej okay, jag, jag tror jag är färdig med Disney för ett tag. Det, det var lite för socker sött. Det var lite för gullig gull. Det var lite för mycket helt enkelt för min smak. Och Jag vände ryggen åt Disney ett tag. Nu var det dags att vända tillbaka. Och, och nu känner jag verkligen att jag hade velat se den här på bio som sagt. Jag önskar att jag inte hade haft den där mättnaden. Men jag, jag är över den nu och jag kunde njuta av den här. Mm, ja, ja, jag kan hålla med, alltså, just Frozen eller Frost. Det, det gjorde en hel del för min del också att man, man kände sig lite med. För den var en ganska tom film, egentligen. Det, det tillförde inte någonting nytt. Det var verkligen gammal skåpmat i ny kostym, kändes det som. Man, man kunde det här sedan tidigare och. Ja, jag blev inte biten av varken berättelsen eller låtarna så som många andra blev när de såg den här rullen. så eh, Därför kändes det lite som att ja, nu, nu har de verkligen kört fast i gamla hjulspår. Men eh, när man sätter sig ner och kollar på Moana här så får man inte samma känsla. Här har man en helt annan energi, man har en helt annan... Form av berättande. Även om det är den, den klassiska hjältehistorien som eh, de har plockat fram här igen, så är presentationen av det och hur de har gått tillväga och vad de belyser i, i berättelsens gång. Någonting som ändå känns fräscht. Och eh, de har en, en helt ny attityd i den här filmen som, som jag kände var var någonting som, som jag behövde för att verkligen känna mig engagerad i en disney igen. Jag tror att det till viss del beror på att man är i en helt annan del av världen än vad vi är vana vid. Disney brukar hålla sig i central Europa med alla sagor och liknande därifrån. Och har ju gjort en del utsvävningar här och där. Men det är ju, det är ju i Europas sagotradition som de är mest bekväma. Den här söker ju sig till någonting betydligt soligare på en helt annan plats och sättet som de faktiskt börjar den här filmen med att de berättar skapelseberättelsen så som den här traditionen berättar den och hur vi har hamnat i den situationen som sen filmen ska centrera runt och jag, jag gillade det, det byggde upp det redan från början och gjorde det intressant. Jag ville veta vart det här skulle gå. Är det en ganska så ordinär Ja, kanske det är om man har sett eller hört väldigt många. Men jag tyckte ändå att det kändes tillräckligt nytt och fräscht för att det skulle vara en, en liten wow-känsla för mig åtminstone. Mm, ja det, det är sant och, och sättet som det berättas på är väldigt engagerande också. De, de har lyckats eh, hitta känslonerven här från första tonen det de spelar här och eh, framöver så klingar det rätt helt enkelt. Eh, de har en väldigt kort och koncist skapelseberättelse som eh, ja, man, man eh, ändå eh, kan känna till för skapelseberättelse det är... Det skiljer sig inte så, så väldans mycket mellan de, de olika religionerna egentligen. Det är, det är lite personer som byter plats och lite namn och annat. Eh, men på det stora hela fungerar det unipär, ungefär på, på samma sätt. Och så gör det även här. och ja, Just det här med, med att ha... Den gamla damen i stammen också som, som berättar den här, eh, den här sagan för det unga och <laughs> de här barnaögonen som förfärat lyssnar på de hemskheterna som, som finns i, i den här eh, sagan eller skurksagen som det inte är, eftersom det är, är, är fråga om eh, lite elakheter som förekommer och vad det har för konsekvenser. Och det, det, det hittar ju direkt den här tonen, var, var vi är någonstans, vad vi ska förhålla oss till, och ja, egentligen vart hela den här historien är på väg också. Så. Eh, Kort och enkelt så har vi fått oss en väldigt bra bild över kulturen där vi befinner oss och vad det är för film vi är på väg att se här. Vi lär ju också känna en av huvudrollerna genom den här skapelseberättelsen därför mm. att han dyker upp där, han är väldigt relevant och det dröjer ändå en, en 20-25 minuter innan vi återser honom i filmen så att det behövdes ju en etablering att okej okay, den här killen kommer att dyka upp, han kommer att vara viktig det här är vad vi kan vänta oss, nu lär vi känna geltinnan i berättelsen och vi får henne historia, vi får följa henne sedan barnsben och så vidare och i och med att det är henne vi ska följa, det är henne vi ska vara emotionellt kopplade till så var det ett ganska bra val måste jag säga och jag, jag gillar hur de har lagt upp historien här, vi måste etablera paradiset innan det hemska börjar att uh, sippra in därför att annars så bryr vi oss ju inte, okej okay, det är en plats som har råkat illa ut, mm, okej okay. mm, ja, vi bryr oss inte men i och med att vi ser den sen Moana är väldigt liten och vi ser hur allting förändras och hur situationer uppstår och liknande så, så blir det ju ett emotionellt band där, så en stor låg till manusförfattarna att de har fått till den här stämningen och att de har fått till den här historien som egentligen är ganska fyrkantig, jag menar det är en klassisk hjältehistoria den sticker inte ut på ett eller annat sätt utan den är väldigt till punkt och prickar och ändå så, så lyckas de i det här manuset få så mycket ja, så mycket känslor Ja, exakt och man får ju samtidigt se reaktionerna på det som berättas också vilket också stärker intrycket av det som berättas här så att den anspelningen du gör där den ger ju väldigt bra utdelning också så... Ja det, det, det är väl genomtänkt hela vägen här får jag säga med, med hur världen etableras, hur skapelsen etableras, hur eh, hotet etableras här också, vad det är som håller på att hända och eh, vad vi behöver göra för att stoppa det det vet vi genom inledningssekvensen av filmen vilket är lite eh, annorlunda eh, typ av berättande men Någonting som fungerar väldigt bra för den här filmen för att vi ska få grepp om den och, och, och kunna verkligen investeras i, i det som håller på att hända här. Ja, jag tycker det är mycket bra genomfört. Det, det råder ju inget tvivel om att det är Disney-receptet här men de har blandat upp det tillräckligt mycket för att jag ska tycka att det känns ovanligt frävt. Alltså, det här är nog den fräschaste Disney-filmen jag har sett på många år och då har jag ändå sett många trevliga Disney-filmer så det är inte så att jag dissar deras animationer, absolut inte. Men, men det här var verkligen unikt frävt på, på många bra sätt så, så det tycker jag faktiskt att de ska ha en liten eloge för. Sen, ja, det, det finns saker med hotet här som jag är, jag är lite besviken över måste jag erkänna. Men, men innan vi kommer dit så är det väl hög tid att vi tittar närmare på en, Vad handlar egentligen Moana, eller ja, Vajana om? Jo, Moana är dottern till hövdingen av en liten polynesisk ö. Hennes pappa uppfustrar henne till att bli hans efterträdare så att hon kan föra deras traditioner vidare. Moana däremot har en oförklarlig dragning till havet och vill inget hellre än att ge sig ut och utforska vad som finns bortom revet som omger deras ö. Hon får dock hela tiden höra om farorna som lurar om man ger sig ut förbi det lugna vattnen som finns innanför revet. Ingen är tillåten att ge sig ut dit och varför skulle man göra det när livet är så säkert och idylliskt på den lilla ön? Men livet på ön blir desto svårare när fiskarna flyr från deras fiskevatten och missväxt drabbar deras grödor. Moanas farmor hävdar att detta händer på grund av legenden om halvguden Maui som stal Gudinnan Tefitis hjärta. Mörkret har växt sig starkare allt sedan dess, och det enda sättet att hela världen igen är att få Maui att lämna tillbaka Tefitis till hjärta. Moana börjar förstå att hennes dragning till havet beror på att havet har valt henne för att bli den hjälte som finner Maui och övertalar honom att göra det enda rätta. För att rädda sin stam beger hon sig ut. ...i det okända, på jakt efter den i halvguden- ...för att återställa harmonin i världen igen. Och som sagt, det, det känns väldigt traditionellt. En harmonisk miljö som helt plötsligt hotas. En representant från den platsen ska resa ut- ...för att försöka återställa balansen- ...så att hemmet kan bli lika vackert och harmoniskt igen- mm. Det är traditionellt, det är någonting vi har sett tidigare, men de lyckas ändå stoppa in tillräckligt mycket nytt som gör att det känns, ja förvånansvärt annorlunda. Det enda som är annorlunda på fel sätt skulle jag vilja säga, och det var hotet som vi nämnde: det är, att det är ett väldigt diffust hot. Vi, vi vet bara att ett mörker håller på att sprida sig över världen. Saker och ting dör, växter vill inte växa, fiskar försvinner och så vidare. Ö efter ö ska enligt legenden falla under den här förbannelsen, och det är ju naturligtvis ingenting de vill ska hända på den här ön. Och Moana kommer ju att möta en del hinder på vägen på sin resa men... Det, det är väldigt sporadiska hot som verkar komma från ingenstans och även om vi kanske har fått en liten ledtråd till dem med de här äh, olika teckningarna som farmorden har när hon berättar legenderna att de här monsterna och varelserna finns ute i världen. Men, men mycket mer presentation än så får de inte. Det, det är bara en av dem som presenteras lite starkare än så och det handlar ju om slutkonfrontation. –hust, hust, hakel, hakel. Men utöver det så, så är monster och fiender och allt möjligt annat– –det, det är väldigt platt. Mm, ja, det är kanske inte mycket till, till externt hot i Moana här– –utan det, det, det stora hindret eller det som ska överkommas– det, –det kommer inifrån i stort sett i den här berättelsen– –att Moana eh, måste... Ja, finna sig själv och bejaka sig själv och eh, även eh, Maui ska ju eh, kunna eh, förstå vad han behöver göra och vilja kunna göra det, det rätta också, inte bara vara fokuserad på sig själv så att säga Så att eh, mm. det, det stora hindren det är de själva i, i berättelsen här och Ja, den här typen av önskefulla häxor eller älvsblutande drakar och sådant. Det, det är inte väldigt gott om sådant i den här filmen. De, de har ju tryckt in ett litet minihot genom för att eh, ge filmen någonting och, och fokusera på någonting- och övervinna eh, på vägen till slutmålet. här. Men, men annars så är det ju en väldigt... Eh, internaliserad kamp som föregår genom den här barnfilmen vilket är väldigt annorlunda. Ja, det är mycket gnabb och det är mycket problem och det är många farthinder som måste överkommas och många av dem är ju, ja, de är ju väldigt personliga precis som du säger. Och de få som man har slängt in som yttre hot är, är där bara för att ja, det får inte vara en helt problemfri resa. Mm. Vi har en, en jättekrabba som ställer till problem och vi har de, de väldigt söta små kukosnötpiraterna som dyker upp mm. och jag gillar konceptet med de här väldigt mycket, det gör jag och jag tycker att det, det är väldigt kul och de har fått in väldigt mycket Pirates of the Caribbean i dem och deras beteende. Men, men de har väldigt lite personlighet, de är där under förhållandevis lite speltid och ja, de, de, de bidrar kanske inte med så mycket i slutändan. Och det var jag lite besviken över för mycket av den marknadsföringen jag hade sett, där, där var de alltså med. Och jag tänkte, åh ska det här vara någonting som, som följer efter Moana under hela filmen? Att de, de är hackihäl och de lurar hela tiden i horisonten eller något sådant. Nej, nej de, de dyker upp, de ställer till problem De övervinns och sedan, sedan reser vi vidare Ja, det, det är ju lite märkligt För de är ju ute efter eh, samma artefakt som eh, Moana eh, bär på Och som eh, hon ska lutsa till, till rätt plats Och ja helt plötsligt efter första konfrontationen Så eh, ger piraterna upp och tänker Nej, det var inte lönt det här, vi gör något annat istället Och det är... Det kändes lite märkligt eh, att ha ett extra hot, konstant hägande i, i horisont eller något sådant hade ju kunnat tillföra någonting mer här. Eller om de inte ville gå den vägen, varför överhuvudtaget ha, ha med de här kokosnötterna överhuvudtaget för... Det känns som att de är hastigt inklippna för att det behövdes lite fart här. De ville ha en actionsekvens. Någonting som kan engagera lite trötta ögon och sinnen. Så när det är väl avklarat så fyller de inte en funktion längre och därför har de inte plockats in igen. Det känns lite så här: lite havsigt gjort. Jag, jag vet inte om det här är en spoiler eller något sådant men, men vet du vad jag trodde att de här skulle visa sig vara mm -hmm. jag, jag, jag trodde faktiskt att det här skulle ha varit urinvånarna på den här gudinneön och mm. när hjärtat försvann så skulle de ha drabbats av en förbannelse som gjorde att de såg ut så här mm. så att deras mål var exakt detsamma som Oanas men där är misskommunikation de pratar inte med varandra de försöker bara sköta den här artefakten och fram och tillbaka, upp och ner och höger och vänster. Och därför så hade det kunnat bli en väldigt intressant upplevelse när de då hade insett Oj, vi, vi är egentligen på samma sida. Vi är bara rädda för er för att ni ser lite småläskiga. gulliga men, men småläskiga ut. Det, det, det var vad jag trodde att det skulle visa sig. Men, men nej, det, det är bara pirater som ser ut som kokosnötter. Ja, varken mer eller mindre. Eh, och ja, det, det ger ju lite visuell flärd åt, åt filmen helt plötsligt när det enda vi ser annars i stort sett bara är vatten. Eh, hur vackert vattnet än är så var det åtminstone ganska skönt att, att få någonting annat att, att fokusera på en stund. Så jag, jag förstår varför de kände att de behövde någonting annat i den här portionen av filmen men... ...varför de inte gör mer med det hela... Det, ...det är ett frågetecken tycker jag. Det är ett stort frågetecken faktiskt. Och där, där finns ett par sådana ögonblick under filmen. Ingenting som förstör den på något sätt... Men, ...men man saknar någonting som traditionellt brukar finnas där. Den saken är säker. Någonting som finns där däremot... ...det är ju vår hjältinna. Och hon är väldigt klassisk på många sätt... Men hon är väldigt ny också på många sätt och jag tror att det är, det är både att Disney har börjat att skriva väldigt annorlunda hjältinner de senaste 10-15 åren. De har försökt att eh, göra sina, sina figurer lite mer mångsidiga, lite mer eh, djuplodade, att ha någonting mer i sig än bara det absolut mest nödvändiga för att fungera. Moana känns ju faktiskt som en levande person. Hon är en tonårig tjej som, som känner en längtan att ge sig av ut på äventyret. Men samtidigt känner kärleken till platsen hon är på, till folket hon har, till sina föräldrar, till sin farmor. Det är väldigt mycket som drar i henne samtidigt som hon... Hon vill ju hitta sin plats och hon är inte helt säker på att, på att hennes plats är där. Samtidigt så har hon ju föräldrar som försöker uppmuntra henne att Jo men det här är din plats, du hör hemma här, du har ett ansvar, du är, du är hövdingadotter, du ska bli hövding en dag. Och det betyder att du måste börja ta ansvar, du kan inte bara drömma dig bort hela tiden och... Det kan anses vara lite, lite elakt av föräldrarna men samtidigt det är ju faktiskt en utmaning vi står inför som unga människor. Vi vill ju gärna driva runt, vi vill ju gärna söka äventyret men där finns ett allvar i världen som vi också måste ta hänsyn till och försöka hitta en balans med och jag, jag såg det som att där är väldigt mycket som hon behöver ha i åtanke när hon ska bestämma sig vad hon ska göra med sitt liv. Och det gör ju att längtan ut i havet blir desto starkare. Ja, verkligen. Och, och längtan att prista ut i sång i stup i kvarten blir desto starkare också. Så eh, eh, det, det blir hennes ventil, verkar som, för att hantera de här... Stora, stora kraven som ställs på henne som hövdingadotter. Och ja, det, det är en väldigt intressant karaktär här. Det är nog eh, den Disney-huvudperson som verkligen har känts mest mänsklig. Som har gett eh, så mycket djup och där man verkligen känner... Eh, hur hon slits mellan två olika läger, mellan eh, ansvaret som hon har som dotter kontra den här utforskarlängtan och eh, kärleken till havet som hon har haft sedan hon var liten, liten palting och... Eh, Just det hur hon dras mellan de båda båda två känns så rätt men hon kan inte både äta kakan och ha den kvar. Vad ska hon göra? Den realiseras så jämrans bra här tycker jag. Att man känner, ja gå, var hövdingadåten, ta ditt ansvar, du behövs här i byn för att... Leda din stam vidare, men oh, förallt, oh, åk ut på havet, du, du längtar dit, du, du behövs där, du, det är där du hör hemma, verkar det som, om man vill båda två samtidigt. Så de eh, känslorna som Moana har, de fick åtminstone jag som tittade också här att eh, jag led med Moana under mm. resans gång här och. Det är ju väldigt bra karaktärskrivande tycker jag. Ja för du som, som tittare blir ju engagerad och känner hennes känslor. Du kan förstå dem. Mm. Även om du kanske inte har stått inför de två valen. Så, så förstår du känslan av att stå inför två stora val. Och, och du slits mellan dem. Och till slut så, så blir du tvungen att välja. Och du kommer att spendera livet att fundera. Gjorde jag rätt val eller blev det fel val och så vidare. Det Mm. Det, det är att bli vuxen vi ser där som, som händer och givetvis så kommer hon ju att ge sig ut på havet annars hade det blivit en förhållandevis kort film men någonting jag uppskattar med just att hon kastar sig ut att hon har en båt och hon seglar iväg. Det är att de har gjort henne så realistisk att hon, hon har ingen aning om hur hon seglar. Hon har bara mm. sett att folk drar i tamparna och sen funkar allting. Men, men fullt så enkelt är det ju inte. Nej precis, hon har ju verkligen velat och eh, haft instinkten att hoppa på varenda båt hon har sett men pappa har ju dragit henne därifrån ögonen böj för hon har eh, ingenting där ute att göra, det är bara fara av, eh, av naturliga anledningar får vi ju reda på eh, så att hans, hans reaktioner har ju eh, en, en, en Vis tyngd också här även om han är något överbeskyddande vår lilla hövding här. Men när hon väl får chansen och smyger sig iväg och ger sig ut på böljanden blås så det är ju viljan där, men kunskapen den saknas ju fullständigt. Och hon får ju verkligen kämpa för att, för att överleva här och försöka lära sig allt eftersom hur allting fungerar, hur man navigerar och, och vilket håll hon ska styra kosan. Och mm. eh, ja, det. Det kommer ju att bära frukt så småningom att hon lär sig lite grann vad som händer med viss yttre hjälp men ja, det kommer ju även lite, lite mer information i den senare delen av filmen som förklarar hennes naturliga beteende en del också och jag tycker de bygger upp den delen och ger utdelning för den på ett väldigt bra sätt också. Ja, Moanas i den här filmen är väldigt, väldigt väl planerad och väldigt väl utförd. Både de stegen hon gör på egen hand och de stegen hon får hjälp med oavsett om det är Farmodon eller Maui eller någon annan så... Så är det ju etapper som hon behöver hjälpa att ta sig över. Det är inte alltid helt smärtfritt om vi säger så. Och lite förnedrande här och där också kan man väl säga. Hon, hon får ju utstå en del arga eller bitska kommentarer här och där. Men hon, hon är ju stark nog att ta emot det. Hon kan leverera tillbaka också till stor del. Och... Ja, jag, jag, jag ska helt ärligt erkänna att jag, jag är väldigt förälskad i den här rollfiguren. Den, den har väldigt mycket och den väcker verkligen många känslor i mitt lilla hjärta. Ja, ja jag blev verkligen överraskad över den, den, den tyngd som Moana har och vilken resonans det fick i, i mig som tittare. Man, man blir verkligen engagerad i, i hennes kamp här och man är väldigt intresserad i den... Kurva som man har att gå igenom i, genom filmen, sloppar också. Det, man får ett sånt band till henne. Det, det är få Disney-filmer som verkligen har fått mig att, att känna på det här viset, men eh, jag blev väldigt, väldigt förtjust i Mona här också. Och eh, För att vara en, en tecknad familjefilm av det här slaget så eh, Ja, jag vet inte om det är många andra karaktärer i sådana här filmer som ens kommer i närheten av den komplexitet och realism men ändå ja, lekfulla attityd och tillgänglighet som Moana har. Det, det här känns verkligen unikt. Jag tror allt beror på en väldigt fin kombination utav regissörer och animatörer och givetvis rollinsatsen här för vi har ju en väldigt ung tjej här Auli Cravalho som bara är 16 år tror jag och jag vet inte alls om jag uttalar hennes namn rätt jag ber om ursäkt om det är helt fel men hennes prestation här är ju sanslöst bra och det är svårt att tro att det här är hennes första gig Ja hon känns gammal i liksom redan här och hon har verkligen en, en närvaro och ljud och bilder det, det knyts verkligen samman det är det, det blir en enhet här och det är inte alla animerade filmer som lyckas få det där också. Att, att ljud och visuell gestaltning, det, det klaffar inte alla gånger. Men här har de verkligen skapat en synergi mellan de båda elementen för att verkligen stärka helheten här. Det är mycket bra prestation av Auli här och hon... Hon tillför all den här ungdomligheten till, till rollfiguren, den nyfikenheten, glädjen, livslusten och samtidigt det, det inre slitagen här och familj kontra äventyrslusta och man, man känner vad hon känner bara på grund av sättet som hon säger det på och ja det, det tillför väldigt mycket. Det känns väldigt ärligt kan vi väl säga. Mm. Det känns som, som någon som faktiskt pratar från sitt hjärta och agerar utifrån det också. Och, och det gör ju att den här prestationen är väldigt fin. Så hon ska ju ha en, en riktigt stor eloge. Och jag hoppas faktiskt att hon fortsätter att, att göra såna här jobb. För det, det verkar ju som att hon är född att spela såna här roller. Och någon som också känns född att spela sådana där roller det, det är ju skådespelaren som ligger bakom Maui för där har vi ju ingen annan än Dwayne Johnson eller The Rock som man också kallas. Och jag ska erkänna, jag är väldigt förtjust i The Rock. Nu är jag ingen, ingen brottningsfantast, absolut inte. Men, men den här kan har förbannat mycket charm och liknande kring sig. Och han fungerar väldigt väl som en sån här överdriven och bombastisk figur som är större än livet. Ja, de, de har ju verkligen valt eh, rätt röstskådespelare för att gestalta rätt eh, rollfigur här, känt det som. För de, de har ju verkligen skapat en... Eh, en, en, en brottartyp här som verkligen går hand i hand med The Rock. Som har karisma, han är spjuveraktig, han är lekfull men dödsalvarlig. Han är stark och kraftfull men ändå har lite små aspekter av ett litet barn inom sig också. Och Dwayne Johnson känns ju verkligen lite grann som klippt och skuren för ett sånt gig här. Det håller jag med om. Och han, han levererar definitivt här. Det, det, det blir en, en prestation som är större än verkligheten är det han får fram. Det, det känns halvgudaktigt här. Han, han känns verkligen som en person som har ett ego som inte är av denna här världen. Och det, det behövs här också. Det, det är svårt att få. Den här självgodheten och självförtroendet är en, en prestation men Dwayne han tillför allt han har från sin gamla brottarpersona in i Maui och ja, det är resultat. Det gör det sannoliken för Maui är en, en väldigt egenkär figur men, men samtidigt får vi också veta att det, det finns en anledning till att han har blivit som han har blivit mm. och det är ju ingenting som vi ska spoilera absolut inte men han är inte så tvådimensionell som han kan verka vid första anblick och det gör ju att han... Han är intressantare som figur för annars så skulle han ju bara vara en drejare som är väldigt egoistisk och bara ser till sig själv och, och tvingas att hjälpa Moana. Nu, nu finns det andra anledningar som gör att han hänger med henne och visst det är inte utan viss övertalning och visst där, där finns mycket som han protesterar vilt emot och äh, när en halvgud protesterar då, då märks det kan vi väl säga. Han gör mycket. Mycket ljud och väsen om sig och kring sig och andra saker också. Men till och med när han är som otrevligast- måste jag säga att det finns så mycket charm runt den här figuren- att jag, mm. jag ändå inte kan låta bli att tycka lite om honom. Och till viss del, särskilt när man har fått reda på hans förflutna- så kan man förstå honom. Han, han är inte så, så okänslig som man kan tro. Nej, det, det är bara att han... Eh... Han har inte de, de, de, de, de rätta kommunikationsegenskaperna kanske och, och framföra sina åsikter utan han är, han är väldigt bordus och eh, väldigt rätt fram på gott och på ont den här Maui men jag håller med han går ju aldrig så långt att han blir otolererbar och allmänt hemsk utan han har hela tiden skärmen och karisman där och man känner ändå ett visst mått av godhet i den här Maui så man tappar aldrig kontakten och relationen till honom utan man, man förstår honom och man, man tillåter honom hans spjurfasoner bara för att han, han är så, så charmig när han är i sitt esse Definitivt ja. Men där är ju också en liten yttre faktor som påverkar hans beteende. Och mm. det här kräver en liten förklaring. Det, det är nämligen så att den här kulturen, den har väldigt speciella tatueringar som man har um, återskapat för filmen. Och Maui, han har ju väldigt väldigt magiska sådana tatueringar. Han får en varje gång han gör ett stort död så att han har sin, sin livshistoria tatuerad. På kroppen, och det betyder ju att han har små versioner av sig själv lite här och där. Och det visar ju så att, att, ja, minst en av dem är ju, är ju levande och självmedveten och har små konversationer med Maui. Eller ja, han står och viftar med armarna, och Maui verkar förstå vad det är han vill ha sagt. Och de två, de kommer inte alltid riktigt överens. Nej, det är ju som eh, Maui samvete han har tatuerat på, på kroppen här som eh, protesterar så fort han får någon... Eh... Självisk idé som kommer att få negativa eh, resultat på hans omgivning för eh, eh, hans tatueringar verkar ha eh, en bättre uppfattning om vad som är rätt och fel än vad, vad själva Maui har så det är ju hans Benjamins syssa i det här fallet som vill försöka guida honom rätt men eh, Maui han är ju inte direkt villig att lyssna på sina tatueringar alldeles gånger. Nej, lille Maui har oftast ett, ett fullt show att försöka övertala stor Maui om vad som är rätt och fel. Och en liten extra kul detalj... Alla tatueringsanimationer är handanimerade. De är alltså tvådimensionellt animerade utav främst en animatör som heter Eric Goldberg. Och han är mest känd bland annat för att ha animerat Anden i Aladdin. En film som har samma regissörer också så det verkar vara ett väldigt tight team där hos Disney och... När jag fick veta det så tyckte jag att det var väldigt käckt att de inte bara har digitalanimerat det också. Utan de har faktiskt gjort så omaket att, att animera i två olika stilar och så har de försökt att sätta ihop det. Och resultatet är ju fantastiskt snyggt. Det, det är det verkligen. Efter att Disney i stort sett död förklarade traditionell animering... Så, så har den smugit sig tillbaka igen. I, och ja, i den här formen alltså där man inte riktigt känner att man kan rättfärdiga den alla gånger eftersom det måste innebära så mycket extra arbete och sammanfoga digital animering med traditionell animering. Och dessutom ja, kämpa så för att och, och få det att fungera men det är någonting som känns helt rätt här också. Man förstår varför man har valt det när man ser resultatet här och ser det handritade svart att tatueringarna röra sig något lite ryckigare än datoranimeringen runt omkring den. Det, det ger ett så, så härligt intryck där och det, det, det känns bara rätt. Mm. och Att få till stånd att göra det här, det kan inte ha varit det, det lättaste alla gånger men det, det är en vision tydligen som Disney till slut har gått med på att genomföra och ja det är all heder till det för det det, det ...klickar på alla håll och kanter här. Nu hör ju det här visserligen till det visuella- ...och vi ska snart gå dit- ...men, men jag vill ändå nämna det- ...att det, det finns ju faktiskt två sektioner till- ...i den här filmen som är 2D-animerade. Och det är ju skapelseberättelsen mm. som vi ser i början- ...men det är också delar av Mauis sång- ...som vi får se när äh, Moana möter Maui- och D där har de också blandat det digitala med det, det traditionellt animerade. Och, och slutresultatet, jag måste ju säga att det, det är ju väldigt charmigt. Ja, det, det, det ger ett sånt estetiskt intryck här. Så att det, det här är två herrar, alltså Ron Clements och John Musker som hade en, en, en vision om vad de ville göra, hur de ville göra det och... Var fokus skulle ligga och ja, rent alltså eh, estetiskt, det, det kommer vi ju till lite senare. Men eh, ja alltså det valen som de har gjort här för att föra historien framåt genom och eh, inkorporera gammal teknik med, med ny teknik, det är... Eh, det hör hemma här helt enkelt i eh, den här traditionella berättelsen och ha traditionell animering. Det, det, ja, det, bara, det bara fungerar här och det, det är nu ett, ett bevis på att man har verkligen tänkt till när det gäller hur den här filmen ska genomföras. Jag tror att det beror till stor del för att vi får se väldigt mycket av konst och liknande från den här kulturen mm. och den stilen som de har på sina textiltryck och mattor och andra målningar, de är ju väldigt lika tatueringarna som i sin tur är väldigt lika de här animationerna, så att där är en stil som, som återkommer och visserligen är det ena så att säga tryck och det andra är animering, Men de har ändå samma uttryck där och det fungerar i sån fin harmoni faktiskt. Men ja, vi ska prata mer om det senare. Vi, vi, vi ska avsluta våra rollfigurer här. Men, men samtidigt, jag vet inte hur mycket mer jag har att säga om Maui egentligen- det är en figur med oväntat mycket djup, inte lika mycket som Juana naturligtvis, hon är ju vår hjältinna och hon är betydligt mer komplex. Men för att vara lurendrejaren som bara vill smita undan så, så finns det betydligt mer i den här figuren än vad vi kanske väntar oss och Dwayne Johnson gör ju ett fantastiskt jobb att lyfta fram det så... Ja, Maui har blivit en av mina favoritgudar i, eh, i Disney-filmer. Eh, Hercules har verkligen fått någon att konkurrera med. Ja, jag måste nog till och med säga att Maui är lite charmigare. Men det, det är kanske för att han har sin lill Maui som springer runt på bröstkorgen. Ja, ja, jag ser även element av Asagudarnas loke i, i Maui här som är den här spjuverguden som bara leker med allt och alla för hans stora nöjes skull mest. Och, ja, det, det gör att det klickar lite extra för mig också. Jag tycker verkligen om... Maui som rollfigur här. Jag vet inte hur mycket man kan prata om honom. För det är nog en karaktär som man behöver uppleva mer på, på egen hand. Men den är väldigt bra genomförd. Både på det visuella planet och eh, röstskådespeleriet av Dwayne Johnson här. Det, det, det klickar även här. alltså Det, det får ett, ett resultat som är större än dess delar. Det är ja, det... det... Det är verkligen imponerande hur de har bemödat sig att få fram så bra karaktärer i den här filmen. Ja, och jag vill nämna att det finns andra rollfigurer i den här filmen som också är väldigt bra. Men i och med att de, de dyker upp under betydligt kortare sektioner av historien så... Ja, vi vet inte hur mycket vi kan prata om dem Utan att antingen spoilera Eller att ta upp tid i onödan det, det, det är fint, det är bra Där är många bra röstskådespelare här Och jag är imponerad över hela insatsen Från hela teamet det, det är riktigt bra Men det är ju Moana och Maui som sticker ut Det är ju de vi ser genom hela filmen Och det gör ju att det, det är de enda vi egentligen kan, kan prata om Mm. Ja, de andra är mer personer som ger lite extra krydda åt eh, berättelser kanske eller eh, ja, folk som, som behövs för att berätta Moanas eh, historia de har inte så mycket egenskaper på, på egen hand men det är mest i, i relation till, till Moana eller Maui som eh, de, de fyller någon sorts funktion och därför är det betydligt svårare att, att prata om dem så vi, vi lämnar rollfigurerna här tycker jag och går vi går vidare till det här visuella som vi har och där har vi ju mycket och gott att vara ner och se här. Ja och på bryggan mellan rollfigurer och det visuella ska jag ta upp en sak i förbifarten och det är ju hej hej. Och det är bara för att den här tuppen stör mig något kuppigöst. Missförstå mig inte? Jag har skrattat en hel del åt den här tuppen också. Där är situationer där den är riktigt, riktigt rolig. Men eh, den är gjord för att den ska vara mer frustrerande än någonting annat. Och när till och med havet blir helt toppförbannat på den här tuppen. Då, då, då kan man förstå hur enerverande han är. Ja, oh, han är... Han är så meningslös den här förbannade tuppen, eh, han, han fyller ingen, ingen direkt funktion i, i filmen här, det är, det är någonting jag egentligen skulle vilja eh, racka ner på här för han, han är bara där för lite billiga skratt och för lätta upp stämningen lite emellan, jag, jag förstår eh, behovet av hej hej men... Just som du säger, han är så enerverande också och han kan inte göra någonting rätt, han kan inte göra något överhuvudtaget, han förstår inte ens hur man äter, så han är ju en... Ett djur som har jag har dödsförklarat sig själv. Han borde inte få lov att existera egentligen. Han, naturens lagar borde ha sett till att den här, det här fjärde fät har slutat existera för länge sedan. Men ja, på grund av Moanas godhet så, så har den här, den här varelsen fått fortsätta leva. Men ja, djurvän som jag är så kan jag ändå säga vad det är värt det. <laughs> ja den frågan kan man ställa sig Till och med Maui påpekar ju det Efter en stor konfrontation att, att till och med tuppen överlever Och <laughs> det säger en hel del men ja, det, det, det är en kul figur på så sätt att den ser kul ut, ögonen verkar vara helt frikopplade och, och han vet inte alls var han är. Och när han inser att han helt plötsligt är ute på havet och där det inte är land i närheten, då, då får han ju verkligen ett tuppryck som är eh, sanslöst och börjar skrika och ha sig. Men, men utöver de små ögonblicken så, så är det ju en väldigt frustrerande figur att behöva ha att göra med. Är det någonting jag kan ge honom som komplimang är ju att han är väldigt väl animerad. Och det är väl så jag skulle beskriva hela filmen egentligen. Det är inga sektioner i den här som jag tyckte var, var dåliga på något sätt. Alltså den här är så sanslöst vacker att jag, jag njuter av varenda bildruta. Ja, eh, på alla håll och kanter, på alla fronter, i eh, från modellering- av miljöer och karaktärer till själva animationen, ja ljussättning, kamerarörelser, allting i det visuella, det är väldigt, väldigt snyggt gjort. Men det här är... Disney, de har hållit på med animation eh, ganska så länge nu och eh, de har hyfsad koll på vad som gäller. Eh, så kvalitetskontrollen här, den är skyhög och eh, ja, de, de passerar ribban med, med råge här för det är, det är fråga om en väldigt, väldigt vacker film. Även idiotiska hej, hej, eh, kan man ge en eloge för genomförandet, ja för det... Det blir väl lite symboliskt av vad de har gjort med övriga karaktärer. För de har gjort den här tuppen så realistisk men ändå överdriven. De har överdrivit detaljer i, i utförandet här för att ge honom ja, lite extra karaktär. Och för att ja, re... Den här typen en, en, en känsla så att man, man förstår lite vad han handlar om på en gång och det har man ju gjort med, med övriga karaktärer här också. De, har, de pratar med en med bara bilder och hur de rör sig och hur de är utformade. Det är väldigt genomtänkt här måste jag säga och det är axo imponerande. Nu ska ju Moana som film vara en sådan som ska ha presenterats på ett sätt som gör att du, du ska kunna se den i väldigt hög upplösning. Vilket kräver att detaljerikedomen har varit ett betydligt viktigare inslag här än tidigare. Alltså det ska fungera under riktigt, riktigt noggrann insyn och... Det kan inte ha varit lätt för animatörerna, verkligen inte. De har inte heller gjort det lätt för sig. För jag hörde att de ska ha försökt göra unika människor hela tiden. Så det ska inte bara vara så att de har ett par människomodeller som de sedan upprepar. Att de, de fyller bakgrunden med, med kopior på samma person. Utan alla individer ska tydligen vara just individer. De ska ha individuella kläder och allting sådant. Nu, nu har jag inte dubbelkollat det här så vi får ta det med en nypa salt men det låter ju extremt ambitiöst och det var ingenting som jag la märke till när jag tittade på den. Tvärtom, den, den kändes väldigt levande, den kändes väldigt äkta och även om vi bara ser någon i förbifarten så, så känns det som att de, de, de är unika människor och för en animerad film är det, är det en riktigt bra insats. Ja men visst, ja, ja, varenda bybo man stöter på på den här ön verkar ha unika drag som eh, eh, jag säger någonting om de här och det känns som samma kärlek har, har givits även den, den minsta lilla biroll i den här filmen och det det måste ha krävts enormt mycket arbete att realisera det här. Och sedan placerat dem i den här miljön också som har ett sånt, sånt djup. Och även det är en, en sån detaljrikedom också med grönskan och havet och allt som finns däremellan. Det är, ja, det, det är mycket att vila ögonen på här och... Ja, man behöver nog se den flera gånger innan man verkligen kan uppskatta den här filmen till fullo. Bara på det, på det visuella planet. Ja, jag såg den ju en andra gång nu inför inspelningen här. Och vi kan väl säga som så att jag hade inte tröttnat på den. Det är inte länge sedan jag såg den första gången. Jag trodde att okej. Okay, nu kommer det att bli en sån där titt där man bara måste titta för att, att nu ska jag fräscha upp minnet, jag måste se så att jag minns alla relevanta detaljer och så vidare. Men nej, det var, det var en lika stor njutning faktiskt och det förvånade mig för när man vet hur handlingen ska gå så, så brukar ju en del av filmen försvinna. Men nej, jag, jag sjönk in lika djupt i den som första gången och... Mm. Jag, jag vill säga att det beror på de här fantastiska miljöerna och hur man sveps med historien och allting. Så en, en, en eloge på den fronten också. Ja, det, det är till, till höger och vänster här, rakt igenom det, det visuella tror jag. Det, det enda som jag reagerar no något negativt på under filmens lopp tror jag var den här vad ska man säga, fysiska representationen av havet som dyker upp emellanåt och eh, guidar Moana under eh, hennes väg mot sitt mål. Som kändes, som kändes det saknades någonting för att verkligen imponera på mig på samma sätt som allt annat eh, av det visuella imponera på. Det kändes lite, lite tomt. I, I just mm. den här eh, lilla vattenpelaren som eh, försöker kommunicera med, med vår huvudroll där. Men eh, alltså utöver det så finns det ingenting alls jag kan dra mig till minne som, eh, som påverkar mig någonting negativt utan det var... Ja, det är en, en sådan hög kompetens bakom den här filmen att det, det inte går att kritisera nästan. Ja, den här levande vågen eller vad man ska beskriva den som, den, den är ju väldigt uttryckslös därför att det det är ju bara en vattensamling och jag, jag misstänker att du hade velat ha något mer um, manifesterat som om den hade ett ansikte som kunde skönjas eller någonting sådant. Någonting som hade gett en, ett lite lite mer um, mänskligt uttryck. Men samtidigt, jag, jag tycker det fungerar som det är. Det, det, det var inte någonting som jag direkt tänkte på eller störde mig utav. Utan det, det här är en manifestation av havet som, som kommunicerar. Och den har inte de, ja, de organen som vi använder för att kommunicera. Så det är klart att den inte kan prata som vi gör. Men jag tycker ändå att det, det uppstår en, en fin stämning där mellan Moana och vattnet. Och det... Det fungerar. Kan jag se vad du menar? Absolut. Stör det mig? Nej, inte direkt. Då, då är det nog det enda som stör mig på, på den fronten att det, det är väldigt tomt på havet. De, de upplever och ser inte särskilt mycket. Och Det är kanske det som är kompromissen när man måste göra väldigt eh, mycket detaljer och högupplösta texturer och liknande. Att man, man får ha eh, lite lugn emellan varven. Ja, det, det kan nog behövas för de stackars animatörerna där. Men ja, annars är det, är det nog eh, mer just texturer som jag, jag saknade på den här manifestationen där. Eller någonting som eh, händer in i, eh, i vattnet medan den interagerar. För det, det var ganska så, så, eh, så tomt, så platt i... Eh, i manifesteringen där någonting som får en att känna att det här verkligen är, är vatten. Det känns mer solidifierat. Så att det är mer på det planet som jag tänkte att de hade ja, kanske inte riktigt lyckats på samma vis som med övriga delar av filmen. Men med det sagt, det är absolut inte dåligt genomfört här. Och det är ändå ett, ett bra intryck på det stora hela och det som behöver berättas blir ju berättat på ett definitivt sätt så det är ju ingenting som gör att filmen haltar i mina ögon heller Nej, vi kan inte beskriva den här filmen som haltande på något sätt för allting känns så genuint genomtänkt inte bara animationen, historien och rollfigurerna utan även klippning, bildjup, ljus och kompositionen och allting allt känns så, så genomarbetat in i minsta detalj. Det, det enda jag kan tycka kändes lite konstigt var Maui:s hökskepnad som jag, jag tyckte så lite underlig ut med frisyr men, mm. men det är nog en personlig smak där som inte fungerar. Och någonting jag också var imponerad över var musiken i den här för givetvis det är en Disney-film, vi kommer att ha ett gängsångnummer och även om jag tycker allihopa var väldigt bra och kändes väldigt rätt för platsen för tiden, för figurerna så är det ju en som har fastnat för mig och det är ju Mauis sång, You're Welcome mm. det, det är en så, så klämcheck bit som eh, lätt klistrar sig, sig fast eh, på, på gott och ont kanske, men eh, mest gott vad jag vill ändå säga för att den den tillför ju någonting i berättelsen här också. Det är, det är ju väldigt välskriven musik genom hela eh, filmen här också. Eh, jag var ju eh, inte direkt förtjust i eh, musikalnumren i, i Frozen heller. att eh, Det kändes mest trist och tråkigt och eh, lite väl formuläriskt egentligen. Men här i Moana så, så var det livfullt. Det var berättande. Det var engagerande. Man, man svepte sig med under musikalnumren Och jag blev nog mer förtjust i, i Moanas låt om, om havet där. Om att bege sig ut på böljan blå ut i det stora okända. Som... Ja, det... det, det, det den är så berättande och mm. tillför så mycket till Moanas känslotillstånd där också att det, det kändes så rätt och det är inte många Disney-musikalnummer som har eh, riktigt den, den känslan och, och kompetensen i genomförande tycker jag men, men här har de med mig lyckats på alla håll och kanter. Det har de sannoliken Och jag tror att en, en stor skillnad mot just Frozen och andra Disney filmer. Det är att många av de här sångerna känns så. Så avslappnade mm. det, det, det känns inte som att det här är ett Inplanerat sågnummer utan Det här är sånger som de här Rollfigurerna skulle kunna sjunga på Medan de gjorde det de gör Medan de gör sitt jobb Medan de seglar eller vad det är Det, det känns som att det, det är Mer en slump att det blir ett dansnummer Till de här sångerna Mer än att det är något så här överkoreograferat eller inövat Det, det här är någonting som händer Det här är min sång lyssna, ja, jag är väldigt glad att du vill höra den och så är det inte mycket mer än så. Ja, alltså det, det fortsätter det här väl genomtänkta temat genom eh, vår upplevelse här att de har verkligen funderat ut vad är bästa möjliga sätt att integrera ett eh, musikalnummer i den här berättelsen. Varför ska musiken finnas här just då och vad ska det hela betyda? Vad vill vi få ut av det hela? Och verkligen utarbetat musikalnumren på så vis. Det känns verkligen som det är så noga genomtänkt in i minsta detalj. Och ja, det är det som gör det så imponerande för mig att... Normalt sett så kan man bara stänga av hjärnan lite grann när Disney Disneyprinsessor och annat börjar sjunga men här så får man nästan koppla på hjärnan ett snäpp till och verkligen lyssna på vad de säger för... Här är någonting som de verkligen vill kommunicera och man, man vill ta del av det hela, annars så missar man en del av filmen och ja, det, det blir jag väldigt glad av att de har, har gått den vägen. Ja då är vi två faktiskt, det, det är en stor slagen upplevelse på många sätt och vis och... Det, det är väl det som gör att det blir lite svårt för oss nu, för det är hög tid för oss att slutsummera den här filmen, och det känns ju som att vi har slängt den ena komplimangen efter den andra på den här, och jag vet inte, klarar vi av att hylla den ännu mer, eller finns det lite kritik till vi kan klämma ut? Ja, det, det, det är frågan, jag, kanske har vi fått slut på alla superlativen nu, men vi får se vart det hela leder, men... Ja, en sammanfattning av Moana är väl att det här är en film av klassiska Disney-mått med sång- och dansnummer och, och hela den fadderullen. Men det är ju medeltid en, en musikalfilm där, där sångnumrarna inte känns så enormt påklistrade och där musiken är förvånansvärt medryckande och, och tillför en hel del till själva filmen. Och vidare så är ju filmen också en sådan som, som behandlar polynesisk kultur och det är ett välkommet avbrott från de klassiska västerländska berättelserna och jag ser inte det här som bara en enkel ploj för att, att se som progressiva och, och multikulturella det känns verkligen som att filmmakarna verkligen har ett intresse för det som filmen berättar här och för den kultur som det skildrar och ja, detta ser man ju inte minst i, i rolllistan som nästan uteslutande är skådespelare av Polynesisk härkomst. Och ja, dessa personer verkar allesammans vara så, vara så fullständigt investerade i sina rollfigurer för att kunna ge det bästa intrycket som möjligt. Och mm. det, det är det, det här engagemanget som, som gör filmen till något säräget tycker jag. Om man ser till, till själva berättelsen här, Anna, så, så är det ju en klassisk hjältesaga Men det är även en, en berättelse om att ta steget till vuxenlivet och, och, och finna och bejaka sig själv. Och detta görs ju på ganska så typiskt Disney-maner. Det vill säga, ja, lagom lekfullt men, men ständigt med en allvarlig underton. Eh, Moana är en... En intressant huvudroll och man skildrar väl hennes kamp mellan att bli den som andra vill att hon ska vara och den person som hon själv vill vara. Moana växer så mycket under filmens gång och jag blir åtminstone väldigt investerad i hennes äventyr och i henne som person. Karaktärerna som hon möter här håller även det en hög klass, men... Ja, eh, i allihetens namn, de intvingade djurkompanjonerna är nog det enda undertag, undantaget för mig här. Det, det, det känns ganska onödiga i, i mina ögon. Och eh, ja, i vissa fall så, så stör det nog filmen mer än det, det figurerna hjälper den egentligen. Men det, det är nog mer av en, en smaksak skulle jag tro. Ser man till, till animationen annars så, så är det ju... En extremt hög klass. Och det förväntar man sig ju nu- av en, av en Disney-animation. Miljöerna är strålande vackra- och man lever sig lätt in i denna här världen- som visas upp för oss. Och modelleringen av rollfigurerna- det är genomtänkt och exekverat. Ja, det är, som vanligt så är det svårt- att, att finna någonting direkt att klaga på här- rent visuellt. Disneys animationsverkstad- de, de gör ett extremt bra jobb här. Så... Ja, avslutningsvis så är Moana en, en klassisk Disney-film i nu miljö, och resultatet känns äkta. Och det är så skönt att få uppleva. Man vet Ungefär vad man kommer att få, men Moana ger ändå något lite extra här. Och jag var absolut nöjd med vad jag fick se. Så slängda i väggen, Elsa. Moana är med. Det är en bättre film på alla möjliga plan. <laughs> förutom möjligtvis när det gäller animerade gulliga renar. Ja, renar är svårslagna. Det, det kan vi inte förneka. Men. Eh... Mm, jag vet inte om tropiska öar direkt är en miljö där Renau hör hemma. Så, så där är väldigt få sådana här. Mm. hust host, hakel, hakel. Men ja, Moana som film, det... Den kan inte beskrivas som någonting annat än en modern klassiker. Det här är moderna Disney när de är som bäst. De har det bästa från sitt klassiska av tillsammans med nya idéer, nytt sätt att skriva och en vidgad vy vi om vad som räknas som en bra historia att berätta. Nya platser, nya miljöer, nya intryck och Moana som person är ju bara, ja, för gullig egentligen. Hon är fantastiskt härlig att följa och jag hade inte kunnat tänka mig en bättre huvudroll till den här filmen. Att se henne hemma på sin ö, att se henne ute på havet, att se henne i digra konfrontationer som kommer att leda mot slutet... Ja, det är härligt att se alltihop. Och Maui som finns där och hjälper till och ställer till lite bekymmer på egen hand också. Hust, host, harkel, harkel. Det, det här är ett äventyr som jag verkligen njöt av att få ta del av. Det visuella, skådespelarprestationerna, historien, allting känns bara så fantastiskt bra. Och som liten extra notering kan jag ju påpeka att det finns ju väldigt många små påskägg i den här filmen. Är man observant så kan man få se både ett och annat som liten referens till andra Disney-filmer och till annat också. Och sådant uppskattar jag. Det är ingenting som stör filmen men är man medveten om det så sitter man och ler för sig själv medan man tittar. Det här var en upplevelse, det var vackert att titta på, det var klämkäkt att sitta och lyssna på. Det, det är bara en fantastisk upplevelse helt enkelt och har man inte sett den man älskar Disney, man älskar animerat, se den här det här är en riktigt riktigt bra familjefilm den har ett par små brister här och där det håller jag med om, jag hade ibland velat ha en lite mer utvecklad skurk till den här filmen, men samtidigt det som finns det fungerar den stora konflikten är inte yttre, den är inre och det gör att det här är en väldigt, väldigt vacker film på många sätt och vis. Se den och har du sett den, se den igen och när du har sett den igen, se den en gång till för det är den faktiskt värd. Ja, där har ni fått ett bra tips alla ni som lyssnar så eh, varsågod. Ja, vi bjuder väl bara på bra tips här kan man väl tycka. Till och med när vi tittar på riktig skräpfilm så kan det ju vara ett bra tips om man vill ha något underhållande att se på. Mm, exakt, exakt. Så so you're welcome. Men till nästa vecka så tar vi och lämnar havet, stranden och solen och ger oss in i en en lite digrare situation för nu är läget pressat, men vi, vi stiftar ju bekantskap med en figur som har blivit väldigt välkänd i populärkulturen, särskilt genom filmadaptionerna men det är en betydligt mörkare, smutsigare och kanske mer realistisk historia vi ska ta del av. Mm. Äntligen, säger jag. Äh, äntligen ska vi få se den här rollfiguren i mer av sitt sanna jag utan att vara så censurerad som han har varit i tidigare representationer utan här har vi den råa sanna antihjälten skulle jag vilja kalla honom för som sätts inför sina sista prov på ålderns höst. Och ja som får lite på halsen som man inte hade kanske riktigt räknat med. Ja, och det kommer ju att ha sina konsekvenser naturligtvis. Det kommer att väcka nya sidor hos honom samtidigt som eh, han ställer sig tvekande till sina egna intryck och sitt vanliga sätt att lösa konflikter och liknande. Jag, jag tror att den här dynamiken kommer att bli väldigt spännande. Och den här skådespelaren som gestaltar honom har ju gjort ett antal filmer med den här figuren tidigare och... Det är spännande att se hur realistisk och verklig en figur som har serietidningsbakgrund och kommer från en tid då figurer var väldigt grälla och hade väldigt speciella spandexdräkter på sig. Ja, eller hur? Men även där så var den här hjälten betydligt mer barnförbjuden. Han var råare, han var bittrare, han var inte så, så glättig och klämcheck som många andra omkring honom var. Så där var det ett avbrott bara där och... Ja, nu ska vi få se de aspekterna av hans rollfigur verkligen blomma ut i det sista stora äventyret i rollen för den här skådespelaren i alla fall. Men ja, jag är extremt taggad av att se vad resultatet blir här. Jag har en klar bild framför mig om vad jag kan bjudas på och vad de kan göra för... Härliga barnförbjudna saker med rollfiguren här, och äh, jag, jag sitter som Penåle här för jag vill, jag vill verkligen se det realiseras framför mig redan nu. Ja, och den har ju fått väldigt goda vitsord än så länge. Jag håller mig skeptisk av naturliga skäl. Jag menar man kan lätt hypa upp någonting och bli besviken. Jag håller mig hellre tillbaka och imponeras av det jag ser istället. Men mm, det ska bli intressant att låta den här bästen slippa lös igen. Och jag har ju fått pockningar på mig att jag borde se den här. Och vi har ju fått ett par mejl också som har påpekat ska ni inte prata om den här filmen så jo visst, nu, nu tar vi oss anden vi, vi eh, spänner upp oss, vi fäller ut klorna och vi ser till att vara redo till kamp oh, oh ja, det ska vi verkligen vara här är det fullt attackläge som gäller eh, bra attack är det bästa försvaret och eh, vi sätter verkligen igång för, för här gäller det att vara järv tror jag